maneno yango ni kwamba usalama oh, mapenzi msikilizaji wa vipindi vya redio Isanganiro karibu katika taarifa ya habari inayoanza kwa habari kuu Kifungo cha maisha jela na fidia ya milioni 20 pesa za Burundi ndio adhabu iliyokatwa askari Nzoba Kengeriki wa kambi ya jeshi ya Muyinga ni baada ya mahakamaniyo ni baada ya jamaa kukabiliwa na kesi ya mauaji kwa kutumia silaha Mwili usio na uhai wa mwanaume ambaye hakujulikana umeokotwa asubuhi ya Alhamisi kwenye barabara ya 12 kata Kinanirah ya pili Mtaani Msaga Chama vya siasa vinavyoendesha shughuli zake mkoa changuzo Changuzo vinatakiwa kuishi kwa amani na kuunga mko, mkono na kuunga mkono uh, kazi za maendileo kipindi hiki chabada ya uchaguzi Ni habari utakazoletua katika tarifa hii ya habari Mimi ni Omer Induwayo, Serafin Hakizmana Yukonasi Kimitambo, karibu no. Habari Kamili Kifungo cha maisha jela na fidia ya milioni sharin pesa za burundi Ndiyo adabu iliyokatwa sikali nzoba kenga Eric wakambi ya jeshi ya muyinga na mahakama ya muanzo ya jeshi. Hamekabiliwa na kesi ya mawaji kwa kutumia bunduki ambapo buwana na karutima nikara kura Musa mkazi wa mkoni tarafani muyinga alikuwa muhasiriwa. Hukumu hiyo ili tangazoba uh, hadharani baada ya kusikilizwa alhamisi, imefanyika katika ukumbi wa mahakama maku ya kitaifa ya muyinga ambapo umati mkubwa uleonekana kukusanyika, licha ya mvua kwasambaratisha. Mwili usokuwa na uhai wa mwanaume ambaye hakujulikana, umeokotwa asubui ya alhamisi kwenye barabara ya kuminambili kata kinaniraya pili mtaani musaga. Majirani wa eneo hilo wanaeleza kuona mtu aliyefunywikwa kwenye mfareje wa maji chafu. Watawala wanadani kuwa mtu huyo alikumbwa na maji ya mvua. Ni habari ya Ivete ni Jimbere inakujia kupitia sauti ya Romwald ni hiyo ya bifuze. Marehemu alikuwa mwana ume. Umri wake unakadliwa kwa mnyaka 30 na miwiri. Alikuwa mweusi akiwa na majeraha kichwani na ubavuni ya nae damu. Mavazi yake yalikuwa fulana ambiri suruari bila viatu Alie una wake ni mufanya kazi wandani anaye kuwa Alitoka nyumbani kwa ajili ya kufagia kisha kaona mguu katika mtaro wakusafirishia kusafirishia maji. Leia wakazi wa maeneo hayo kuliko ukotwa maiti wanaleza kuwa walipofika hakuna mtu ambaye angeweza kutambua vizuri mtu huyo. Wana kwa chanzo cha kifo chake baada ya kushuhudia muonekano wa maiti hiyo. Kiongozi wa mtaki na Nila ya pili anashuku kuwa marehemu huenda alisombwa na maji ya mvua iliyonyesha usiku wa Jumatano hii. Hata hivyo Elike Witoonze anafahimisha kuwa hakuna mtu aliyeweza kumufahamu. majira ya saa 4 polisi ya kukinga majanga imewasili mtaani hapo maiti imepelekwa katika mochari kwa kusubiri watu wanaweza kumutambua marehemu huyo Radio Isanganiro ni kiboko yao Unaendelea kusikiliza ni da ya Kiswahili Radio Isanganiro Inaonguruma kutoka mji mbujumbura kwenye masafa ya 89.7 FM pamoja na 101 inch kati hii ni taarifa ya habari Vyama vya kisiasa vinavyoendesha shughuli zake mkoa ni Chanhuzo vinatakiwa kuishi kwa amani na kuunga umoja katika kipindi hiki cha baada ya uchaguzi ili visaidie katika maendeleo ya mkoa huo niwito wa gavana wa mkoa Jumatano jana katika mkutano na viongozi wa vyama makatibu tarafa na wazee wa makanisa mratibu wa mashughuli uh, za chama Sanal alimwaga wasiwasi kuhusu kukataliwa kuendesha mikutano uh, yake uh, kwenye ofisi zao za chama wakati ambapo hilo linaruhusiwa kisheria Ni habari tuliotumio na ripota wetu Raymond Mudende inakujia kupitia sauti ya Moise Misago ushirikano mzuri kati avyama vya siyasa ni mojawapo wapo momambo yanaweza naweza kupelekea maendelewa mkua changuzo. Boniface banyezako gavano mkua huo alifamisha hayo viongozu wa avyama vya kisiyasa jumatano hii. Alpofahamisha kwamba bada uchaguzi ni wakati wa na kaza maendelewa ili avyama vya siyasa vichangie katika maendelewa ya mkua. Wito huo umepokelewa vema na wakilishwa avyama vya kisiyasa lakini mwakilishwa chama sene mkua ni humo alifamisha kuwa bado wanakabiliwa na changamoto ikiwemo kukataliwa kundelesha mkutano hali ambayo inaweza kuwa pingamizi ushirikiano huo aktole ya mfano mkutano wachama chase enel mkwani humo pamoja na tarafani kigamba ya mkua huo Kusima dai hayo ya kuzuiwa kuendesha mikutano ya chama CNL, mshauri wa gavana mkuu wa chankuzo anayehusika na masuala ya sheria kwamba kila kiongozi tawala ana haki ya kukataza mkutano wa chama iwapo atagundua kuwa mkutano huo unaweza kuzorotesha usalama, lakini hata hivyo mshauri huyo anabaini kuwa chama kina haki ya kukata rufaa kwa ngazi za juu ili kutazama iwapo sheria haikuukiukwa. Hapo aliwataka viongozi wa vyama vyaki siyasa kuheshi mshiria nambari moja ya disemba 28 mwaka 2013 inahusu vyama vyaki siyasa Katika mkutano huo wa viongozi wa vyama vyaki siyasa, viongozi wa utawalo wa tarafa za mkua huo pamoja na walo wa madhehebu ya kidini walikuwa warifiwa gavana wa cha chahuzo anataraji kuendesha mafunzo wa siku mbili na viongozi hao katika lengola kuendeleza mkua anaongoza Moize Misago, shukro ni sana. Tanibili za chakula kinachoundwa na mchele, unga wa mahindi, unga wa mihogo, maharagwe, kabechi, nyanya mchuma, mafuta na kadharika, ndio uliokabidiwa familia zilizohamia kwa muda, kwenye kituo cha mafunzi ya ufundi mgini rumonge, C-E-M-I-N-A, jioni ya jumatano hii. Jeremibi zimana katibu tarafa Rumonge ambaye alitowa msada huo. Anaeleza kuwa umekusanywa katika mita ya kirwena, gatete na Rumonge. Msada kutoka mita mingine mitatu unataragiwa kufikishwa kwenye ofisi ya tarafa Leo alhamisi, Anawataka watawaliwa wake kuendelea kusaidiana kwani asema kuna familia nyingine. Zilizohamia kwenye ujirani zinazohitaji kusaidiwa. Ni katika kusubiri kupatikana kwa nafasi maalum ya kuahamishia. Mbuzi wapatao miatatu hamsina walikabidiwa jumatano hii. Familia zilizochaguliwa na majirani kwenye vijijivitatu vya tarafa gihogazi mkoa karusi. Ili familia hizo Kuwa vielelezo kwa maendeleo halisi ya familia Walengwa wanatakiwa na kiongozi wa idara ya ufugaji na governor Wamkoa ambao walikuwa wageni rasmi Kuhudumia ipasavyo mbuzi hao Ili kuweza kufikia kiwango cha kupata ngombe bada ya, mda, bada ya mda fulani Na kuwa tayari kuwasaidia wengine kimaendeleo Wafanya biyashara wa mipakani wanaoendesha wanawende, kazi zao katika mpaka wagatumba bujumbura wanadai kusumbuliwa na vizuizi mbali mbali kama kuporua biashara zao. Wanadai kutoa malipo ya ushuru marakadha kisa beria nyingi upande huo. Huyu ni mmoja wao. Bindi cha biashara si tunachukua biashara tunatoa hapa tunapeleka Kongo tunatoa ya Kongo tunaleta hapa lakini tunapata shida sana mungia. ili tufikishe hiyo kudestinasyon. ku destination tracasseries komingi sana mbarabara ni mm, eh, matatizo gani matatizo unakuja unapana bordero atakwambia bordero azienei mizigo komingi bordero kofi dogo unafungiwa ukisharger kese a fanta kese a brarundi unafungiwa et pourtant io dossier tushagaenda ko expliquer au bere Pombe aiko fraud, me pour le moment, documentation atufunga ke pombe ni fraud, ba kikama tava na au tapata pepe de sesi, bitu binaenda iyo. Donc vraiment tungeomba oberi itusaidie. tunateseka. Elgandoko gandoko kuto na kupati familia maisha pali, tunateseka hivi kazi tu kusimamisha, maisha juu ya drakasiiri. Alakini baada ya mafunzo haya ya oberi, mna kuenda ku saidi na jina. Tu ta saidi na na paske tu najua, oberi ndoduan, na oberi iko amboni di forme, paske ober Bére ay lombi franga tant que okona ma na bordero zote zinaenea. Me, mais ober akamati kazi yake au Paske kazi ya ober shakwa multipliem au branch mingi inatwambrier atujui réellement kama ober li na bengine ma biro atwambie comme ça tujue mais tant que la douane existe missioni kama kokomtu mwingine anaweza fanya kazi ya adwana Naam katika semina ya uhamasishaji kwa wafanyabiashara hao jana Jumatano ili Kujua njia salama za biashara zao ya mapato, uh, ofisi ya mapato ya serikali ilipuuza malala mikuhayo kwa fikra ya kwamba wafanya biyashara wanaojikuta katika hali ya kunyanyaswa ni wale wanaopita kwenye njia za kinjemela. Walakin msemaji wa OBR staningenda kumana anatoa wito kwa wafanya biyashara wanaoendesha biashara za kufuka mpaka kukaribia OBR mara wanapotishiwa. Baadi ya walimu waku wa shule mbali mbali tarafa ni bubanza wanawasiwasi ya ukosefu wa vitabu kwa wanafunzi kwa takriba ni vitengo vyote. Ambapo darasa moja hujikuta angalau na vitabu vitano tu vili vjochanika. Kisa vizung, vinazunguka hapa napale kwa wanafunzi wote. Wanawataka wawusika kutatua tatizo hilo Katika uongozi wa elimu kitarafa, wanaeleza kujua huo ukosefu wa vitabu. Huku, ukijuza kuwa vitabu vya muisho kutolewa vile tolewa nyaka mitano iliopita. Baadi ya walimu wa, wa shirika wa gala ya malazi bora ya walimu marufu uh, Fle mkwani Mwaro, Wanaomba ghala hiyo kuwa na wasimamizi ama mawakala ni hapo ili kurahisishua wanapohitaji msada. Kiongozi wa kituo hicho, anaeleza operesheni za kushogulikia swala hilo kuwa Wengine wanataka muda wakulipa deni kuongezwa. Hayo ya katika mkutano wa viongozi wa ghala fle kwa wahusika Leo Alhamis. Kwa nye makau makuu ya mkua muaro katika kwa walimu kujiunga na ghala hiyo. Habari za kimataifa. Kimataifa tunaingia inchini Rwanda mbapo raisi wa Rwanda, Paul Kagame, amesema ripoti ya wana wa ufaransa kwa inchi hiyo. Inawajibika na mawaji ya kimbari ya liotokea nchini humo mwaka wa 1194 na kusababisha vifo vya watu mianane elfu wengi wawa kiuwa watusi ni uongo uh, mtupu. Uh, Ripotiyo ilikabdiwa kwa rais wa ufaransa Emmanuel Macron na kuishutumu nchiyo kwa kutofanya na vya kutosha kuzuia mawaji hayo akizungumza mbele ya viongozi mashuri mgin kigali, siku ya kwanza ya wiki ya kumbu kumbu ya mawaji hayo, kagame, amesema ni jambo zuri kusonga mbele, kwa kufahamu kile kilichutokea, ikiwa ni mnyaka ishina saba tangu mawaji hayo yalio, uh, yalio usutua ulimwengu kufanyika. Na huu ndio mwisho wa tarifa hii ya habari mpenze mskilizaji, Asante kwa kuwa nasi, tukutakie mchana mwema.